أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الله لا يقيم هدود الله فإن خفتم أن لا يقيم هدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به تلك هدود الله حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن تلقها فلا تحل له من بعد حتى تنقح زوجا غيره فإن تلقها فلا جناها عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون مقصد سورة بكرة بيان تلور مسلوده اووله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل مسله انفاق فی الله سورۃ طه لور برخو کې تقسیم دی اوله برخه سل آیاتونه و کې اوله مسله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه یوس یونس شپګه و پوري واه پاګه کې دویمه مسله اثبات رسالت بیان شو په جوابونو دغه نه اعتراضات وباندې چې په رسالت د پیغمبر علي سلام باندې وردیدل دریمه برخه آیت نمبر 203 250 پوری دا پدې کې دریمه مسأله جهاد فی سبیل الله بیان کی او څلورمه برخه 240 290 تر اخیره پوری دا پاګه کې انفاک فی سبیل الله مسأله بیان کی برخه شروع دا پدې کې اول کې د جهاد معنی بیان شو چې جهاد کوشش تم ویلې کیږي او وزات ورکوتم دین ته یا کوشش د الله په دین کې د جهاد څلور مراتب دی مرتبه دی اوله مرتبه جهاد مع النفس ده نفسره جهاد کول د دې بیا څلور مرتبه وي چې نفس په علم حاصله او تنه پرګېدی عمل کوو ته بده نه پرګېدی بیان کوو ته بده نه پرګېدی او په تکلیفونو باندې صبر ته بده نه پرګېدی تب نفسره جهاد کې او په دسرور مراحل کې به په نفس باندې اقدام دویمه مرتبه د جهاد د جهاد مع شیطان د شیطان سره جهاد کول باید شیطان د زر جهاد دوا قسم نو یو چې جهات جیح... شیطان با په باب دا اکی دی کی وسوسه اچي گمراه کول کوشش پد کی ته به سره مقابله کی او خپلغه وسوسه د الله د کتاب د علم پرانا کوي رد کړي دوم قسم د شیطان سره جهاد په باب د عمل کې چې په باب د عمل کې به شیطان درته وسوسه اچي عمل ته بدینه پریګدي ته جهاد کې شیطان سره عمل کوو کې بزن کامیابې بل دریم مرتبہ او جهاد مع الكفار والمنافقین د کفارو سره او د منافقانو سره جهاد د دی بیا چلور قسمونه یو بل قلب چې پرډه کې بد کفارو او د منافقانو د غلطو ارادو او د غلطو پروګرامونو سره بوغه ساتي او مخالفت وکي دویمو بل لسان په جواب باندې بد اغیرت کوي او درېمو بال مال د دې په خلاف مال لګي او څلورمو بل یاد ان د دې په خلاف بدني قرباني ورکي جنگي کې ورسره وقت جنگ راشي درهم مرتبه جهاد مع عرباب ظلم والمبتدعين چه جهاد با قوية ظالمانو سره نو په ظالمانو که مشرکان طول نغرد ظالمان دی او ور سره نور ظالمانم دي او سره سر بجهاد که والمنافقین والمبتدعین والمنافقین او د منافقانو او والمبتدعين او د بدعتانو سره به جهاد کئ د غوی بداعات په خلقو د خکارکه او پاغي برت کئ د درې کسمانو څلورمه مرتبه یو یو بیلیدا کپلاس د وسر رسیدن پلاس باندې د دوی ظلم د دوی شرک اغه منکئ د دوی بداعات به منکئ کپلاس د وسر رسیدن نبیل لسان و جواب آنه بدا رد که او که جواب د ده واسندره سیگه نو بالقلب پرده که بدا دوی آغا آ... بیدعات شرکیات ظلمونو آغا بد گرنه که چیر تا پرده که دیم بد وانه گرنل نو یو حدیث که رازی چی دا پتا کې در رائی دا دانیو را ایمانم نشتا بیا دا جہاد در منازل منگا بیان کړیو یو ابتدائی منزل درمیانی منزل او آخری منزل پر اپداری منزل کی در خبر ضرور د ده د ده پارا یو د مجاہد تربیت تحزیب الاخلاق دویم د دو دو ملک اسلا سیاست مدنی درم د کور اسلا تدبیر منزل دا در در خبر پر منزل کی بیانی په پر درمیانی منزل کی د جهاد ده جنگ د میدان قائده اوصول بیانی گی. او پر آخری منزل کې ده او په اخري منزل کې د جنگ د ختمېدو نه ورسته فتحه یا شکست په صورت کې څکول پکاره دي د هغه اصول او قاعده بیانېږي په دې صورتونو کې د صورت فاده نه تر صورت انام پورې په دې منزل باندې ارانا غرضي بیان کوي یو د مجاهد تربیت بیانوي د ملک اصلاح قوانین بیانوي او د کور د اصلاح قوانین او اصول په دی ټولو صورتونو کې تقریبا هغه طرف ته اشاره او بیانوي د مجاهد په پا... دې صورت کې بقره کې آیت نمبر 28 او یا کې لاسی په توونه بیان کړه د مجاهد تربيت لپاره پنځه سیفتون د عقيدي سره داغې تعلق ده دا او د پنځه سیفتون تعلق د عمل سره ده آیت نمبر یو سلو اتاو یا نه هاویا کې د ملک د اصلاح لپاره قوانين شروع کړه د 28 او اتاو نه اول قانون په آیت نمبر 28 او اتاو یا کې القصاص من الظالم دوم قانون آیت نمبر رسول آتیا یو آتیا دو آتیا کی تقسیم الاموال بالقانون شرعی درہم قانون آیت نمبر رسول دری آتیا نا و آتیا پوری حکم السوم لی ارتباط النفس سلورم قانون آیت نمبر یو سلو آتا آتیا کی چے انہیو انل الارتشا رشوت بند اول آیت نمبر رسول نوی کی دعوی دادی برخ بیان کڑا دادی برخ دعوی چی شوا جہات فی سبیر اللہ نو هغه هغه داوی بیان کړ چې وقاتل فی سبیل الله جنگ کوي پلار د الله کی درې آداب ورکړې یو ادب چې فی سبیل الله جنگ به خاص د الله رضا لپاره کوي د الله د دین بقا لپاره کوي دویم الزیین یقاتلونکم داغه کسانو سبا جنگ کوي تاسوره جنگ کی تاسو په خلاف اسلحه پورته کړي دریم ولا تعذذیا ته بنه کوي د جنگ په نومانه باندې وو چا سره ظلم زیاتې نه کوي لکه هغه کې خزی دي ماشومان دی بډا غاندي اوه کسان چې هغه وصلنه د پورته کړي هغه خلک به نوځ نه بیا شوباره غلچ دا د دین خو خدین خد نه دي چې بده کې جنگ او جګړې دي او الله وی چې وې نه سې وې وځ نه یو وې با یو دا څنګه دین چه دی چې سخت احکام کړي دي د شدګردې حکومتونه کړي دي مداغي بیان وکړو چې ول فتنه تو اشد من القتل فتنه چې دا دا د کتل نړیوال خطرناک شیان قتل به خطرناک یو کار وی او فتنه دا غنم یو خطرناک کار دی ځکه فتنه کې کفر د شرک دی شيطانی پروګرامونه دي پروسی دي نو کدا درک خوړی شو او عامی شو نو په دنیام تباد او دنیا اخرتم تبا بل شو شبه راغله چې په جماعت کې جنگ سوال پیدا شو جماعت کې جنگ وکونکو نو جواب وکړو جماعت خپل دفاع وکا بل شو به راغله داجن به ترسوو پورې یت نهو یو سود نه ووي کې جواب چې وقت لو هم حتى لا تتكونونه فتن نه تون کوونه دینو للله تر هغې او سره و کې ترڅ پورې چې فتننا پاتې نه شي ی د کوفر ختم نه شي شر ختن او د زور ختم نه شي ځکهه د کو فارو او غلبم فتنه ده بله شوبح راغله چې په اشور هورم ینی په میو د ایزت کې وکو هغېیک د مات کوې دهوه چې خپله دفاو کوېجنو پیل تاسو. آیت نمبر سلو پینزه نوی کی ترغیب و انفاق تا مال لگو تا چی مال و مال جمع کروی ما مال راغندوی ما صرف چې مال راغندوی ما صرف تا مال راغندوی پوئی گئی او پلگوی نم پوئی گئی یازان نم پوئی آیت نمبر سلو شپگ نوی نورستا دا حج بیان شروع کو دا پار د ترغیب د جهاد چی حج خکار دے یو عبادت دے دا دا احکام دی دا اومن ای دا پزاک دے دا جہادم کوا دانه چ حج لذي کال په کال مري او جهاد د نه پاتې جهاد خمي او عبادت دي آیت نمبر دو سوا اتم کې ترغيب جهاد لور کړو چې کړه د حج بيان ختم کې نو آيت نمبر 200 اتم کې ياي والذين امنوا ادخلوا في السلم كافه او مينهانو د نشي په اسلام کې په ټول اسلام کې یعنی دانا چ حج منه جهاد نه منه يو حکم منه بل نه منه افاتؤمنون نبي بازل کتابه وتكفرون نبي باز يهود الله په صورت ہے عم د سورہ بقره کې اولو آیاتونو کې چې تاسو نیم دین منئ او نیم دین نه دا د خو کارو چې نیم دین به منل او نیم دین به نه منل الله موږ تاسو ته ویل چې تاسو د يهودو پشان شان نشئ چې نیم دین منئ او نیم من... نیم نه منئ تاسو پورا دین منئ په پورا دین کې نه نه وزه اسلام دی وایي چې جهاد هم حجم هم دی منځم هم دی او زکات هم دی نور مخقام دي پورې منئ په ټول عمل وکئ چې وخت راتلو بیا آیت نمبر 29 لا آ, تر آ, زجر و تخویف و دنیاوی آیت نمبر دو, سو دو رس کې تزهید مینه دنیا ینه د دنیا نه بیرغبتی بیان کړه چې دنیا سره زړملګوي شوق ملګوي آیت نمبر 204 رس کې نقطه د مشروعیت د کتال څوار رس کې تشجيع چې تکلیف وتې روی مصیبت تبغاړه کېږي آیت نمبر 245 نو رس ته د کور د اصلاح لپاره تدبیر منځل د لپاره ای اټل اس قوانین شروع کړه اول قانونو چې د کور مשרب خرچه کوي په خپل کول او کوروالو باندې چې د هغه تربیې صحیح وي د هغه جامه جوړه صحیح وي خوراکي صحیح خپل واسه مطابق د اني چاغه بل سوال شروع کی ځکه سوال یو غلط خویدې نو چې سړی په خپل کول او کوروالو باندې مصرف نه کوي یا داسې مواري نه ګني نو بچی به سوال کوي غلیب کوي د نور نه نور تبہ پسخېږي به اساسکم ترې سره مبتلا کیږي د نورو مقابل کې مدایو غلط صفات دی چې په اولاد کې او اهل او عیال کې بد راشي نقصان دي دویم قانوني بیان کو آیت نمبر 218 سم کې حکم القتال د جنگ حکم چې مجاهد به تقور مشرب مجاهدی یا د خپل ایمان د خپل عقیده دفاع لپاره تیاری هر وخت چې وخت راشي دو جنگيږي نجوسړی کی داسې فتوی چې هغه د خپل عقیده او د ایمان دفاع کوي نو هغه کې بیا د خپل عزت دفاع پیدا کیږي دا صفت هغه کې بیا د خپل مال د دفاع صفته پیدا کیږي او هغه کې بیا نه دا هغه مال چې غصب کوي شي نه دا هغه عزت چې لوټل شي او نه خپل نقصان ورکو ولي شي او که سړی بس تش تشپېسي غټي نور کسا کین نه ده چا او هر چا لا پړ دے هر چا لا مظلوم مظلوم کې خپل دفاع نشي کولای نه به مشرید کور به چې بم ته نسترګن سيزي د خپله بم ته نسترګن سيزي نو کور کې بم د خلق ومنځ کې سپکې او ټولنه کې ومنځ کې سپکې دا د یو م قانون د رم قانون په آیت نمبر 247 کې بیان شو چې د کور مشر په ډېری فائده لپاره لگ نقصان برداشت کړي او په دې معنی بیان راوړو د اشور الحرم چې په میاشت د عزت کې خو جنگ کار نه ده خو کې نه کې نقصان ډېر ده او फायदा ډېر ده د جنگ کولو یعنی د خپل دفاع کولو او نقصان لګ ده د موږ قانون روته چې چې لګ د ډېرې فائدې لپاره نقصان برداشت کړي آیت نمبر 200 منس کې چلورم قانونو چې د کور مشر و د ډېر لګي فائدې لپاره د نقصان نه برداشت کړي یعنی फायदा لګا د نقصان ډېر د پيو کار کړي نو د لګي فائدې لپاره د ډېر نقصان نظان ساتی او په دې معنی بیان راړو د شراب او د جواری چې په شراب او جواری کې نقصان ډېر ده फायदा لګا د د نظان او د نظان بچ کوئ نومونږ د دا قانون د کور دپاره رووتو چې د لګې ف دپره ب ډیر نقصان نه بل قانون آیت نمبر دو سو و شل کېو چې اصللهات د احتمانانو اصلله و کوئ شپګم قانون آیت نمبر دو کې نه ان نکاح المشرکات د مشرکانو سره به دوستی او خپلوللی نه کوئ تاسو ور طرف طرح بدي ااک د به د خراببه شي او چ ک د خراببه شوو حالت باندې بیا آیت نمبر دو سوا نمبر دو سوا بل قانون وم نهی ان افعال ممنوعا دا آغا کارونو نمنا شای دا کومو کارونو چی اللہ منکڑی ای او پا دیمانهو کامیرارو دا حیث حالت کې خرسر سر یوزه کی, کی دو آتم قانون آیت نمبر دو سوا دروشکی مقصد الجماع چه هر کار با مقصد کوای دا تردی چه جماع کوای منو پا پو مقصد یې کوې چې علامه یو نیک صالح د دین خدمتگار مجاهد را کی نو پدې کې به مثال ثواب مینوویږي ټوله عمر چې غزوې د ژوندۍ یع بچې د ژوندۍ او غنې کارونه کی ځکه دواغان چې کوي به الله مغصې بچو ور کوي نیک اولاد د پر ربی حبل من الصالحین د نیک اولاد غختو دعا ده ربی حبل من یا یالا مال نیکان بچی راکې نیکان اولاد راکې نو کتاب دے مقصد معنی یوزے شو خسرہ تو اللہ نے کہن بچی دیر کے طور عمر بتا طالب ادی اجر ملاوی گی او کا بچی رچتا دیر خو انسان وقت عالم شو شغط غٹ مجاہد شو غٹ نو اٹھورنے کہ اغ پلا عمر ل ملاوی گی نو یہ سوکار اللہ وی بے مقصد مکوے ایت نمبر دو پنجویش کے چلور 25 وش پنجویش کے نہ ہم قانون تعظیم للہ جدا اللہ نو منو او دا غیر مستقیم من غوتاوسته الله دا حکم راکول غوړی راکئی بلکې راکول غوړی نه الله موږ دا, دا حکم راکئی حکم کوي چې دروغ مو وای زګه کوم کور کې کو دروغ ډیر ویل کیږي نو هغه کور کې قسمونه ډیر خړل کی, کی نو چې دا الله د نوم بیزتی په دغه طریقه شروع شي نو بیا هغه کور تباو بربادي ځکه کډ یو خد ډروغه د نه تباو بربادي او بل له علا ده نوم بيزتي پکي کیږي ځکه کی کی. تباو بربادي هغه کور په دې وجه من الله وی د تعظیم ده نومو تعظيم کوي بيزاي قسمونه مخره چې په نس خبر مانی قسم خوره نو دا کار نه ده ځکه دا د الله غصه سبب ګرځي بي له قسمونو تقسیم پک بیان شو پر 19 سبق کې آیت نمبر 265 تم کې لسم بیان شو او یو لسم حکم لا شروع د لاسم حکم داو حکم ایلا حکم ایلا ایلا ویلیکي قسم خوروته چې وسړې هو سا کې راشي او قسم خو د خپل خزنه یا د خپلو خزونه کډیر خزې وي چې زب خپلو خزو ته یا خپل خزته نور نږدې کېغه ما یا بو ور سرکار نلرم مخ به نو راړم د غالفاز یا دې ته ورته الفازي نو نو بیا دې خځو د لپاره څلور میاشتې وخت دی کچیر د سړی اراده داوی چې دا خزه طلاق کړي مبياده بلکل رجوع نکوي خپل قسم دی ودريږي نو چې څلور میاشتې ری شي نو خزه ورمنه طلاق شي بس بیا به خزه خپل عیدت تیر کړي او زیبه په مخه کچاسه نکاح کوي او خپلار کړو سیږي چرچې کوي او سړی خپل کار کوي بل صورت داو کو وخت مقرر وی لګې څلور میاشتې نه کم نو بس د قسم معته د خپل وخت نه مخکې رووج کې هم خوښ دیه خپله ښه ده نقال اجت نیست شته تازه کو ته خه د خپله ښه ده او قسم کفاره به ویررکې او که قسم پوه کې کوم وخت چې د تاون کړی وخت سر ته رسې وخت سر ته رس او بس بیا روجکه خوې ښې تلور تور ماشتو کې نه نهخوا او که ور میشت معه ت شو نو بس بیا خبره خلاصه بیاښه معې تلاکه یو تلاق واکی شو نار احکام بیان شو پرونی سبق کې او غدري صورتونه بیان شو د ما اوس دغه غیر تر اشاره وکړم به آیت نمبر 20 تویش کې یو لسم قانون شروع شروع شو چې دا شروع ده نیم نیم بیان دغه نه پرونی سبق کې و شو چې هغه حکم طلاق حکم د طلاقو چونکه طلاقو مسله ډیره پیچیده ده او ډیر احماده نو په طلاقو مسله باندې لک تفصیل کوي الله به پرونې سبا کې موږ ووی چې طلاق دوه قسم ده دا خبره ضروري دي ځان سره کوشش وکړي چې وولي کوي ځان ور معنی پوي کوي چې سبا کې دسی خو دې نه کی پيور کې دغه څه یو مسله پیښ شي نو که وي په ناس تو خلکو کې کوم خزه ناشته او کوم جلکی او غصه با واده شو کوم زیاته او په دې مسلو باندې هغه پوي نو سبا که خپل میډ سره دغه حالات راغنو ځا مسله باندې به پوي وي ځان به د ګناه اوکه یو سړی ویل کی اغه په دې مسلمان نزان پوي کی په دې احکام باندې او سبا یا واده شوي دی یا نه واده شوي واده و کی او سبا دغه سي حالات سره خوده دي نكي مخشي نو دا احکام باندې پوي وي چې وتو شریعت حکم کړی دی په مطابق به مسخพล ژوند تیرینو ژوند به خی سکون کې به اطمینان کې به امن او امان کې به خوشاله په دې وجوانی دا احکام لګي او د کېګې ما دانه چې درسته نهسته او بعض خلک جټي خو او د کېګې ما او د احکام واوري خو ته متوجه شې نو طلاق و حکم یو لسم حکم حکم دی د کور د اسلام لپاره طلاق دوه قسمونه بیان کو پرونی سبق کې یو د ملکي کی طلاق شرعي او یو د ملکي کی طلاق بدعي دا طلاق شرعي کوم به قسمونه شته پرونی سبق کې منګه پرونی سبق کې منګه اشیا سختونه نو زکه منګه لند لند او ویل چې ربا صغه ضروری مسله بیان شې ډیر دا, دا فقید او فقید ر سخته ده کډیر بیخل زین د سختي یو شې او, او زموږ کوشش د زموږ استاد د کوشش ده زم دا دا زم د خپل استاد په نقش قدم زم زمام د کوشش ته جذه اسانه یو خلکو ته او ما او باز خلک اسې بس ځان خي خپل علم خلکو ته خي نو شو شي سختي د زیاده دي چې یو شي اسانه کې خلکو ته سختي متلاکه شړای چیرې دا بیا د دې صورتونه دي دی دې د طلاق رجعیم ولې کیږي خا او د طلاق بډعیت تلاق مغلظه ویل کی مغلظه تلاق بدعي ديته ویل کی جو سړې په یو ور يوار په یو وخت کې درې تلاق خزیلویر کې یاد سيوي چې په ما درې و کانو تلاق شوې یاد ا درې مې دیر کړه باز خلک د سيوي مت درې درې تلاق مې دیر کړه او یاد وتوي چې تلاق تلاق تلاق ودا درې تلاق ديته ویل کی بدعي یا مغلظه تلاق مغلظه دا خزه طلاق وشو او بس خبر خلاص شو نه دی کی رجوع کیږي او نه دی کی دوباره نکاح کیږي نن سبق په ان شاء الله دغه حکم راشي چې بیا دری طلاق چې خزه ته میلاوي شي نو به د اول مې درسره څنګه نکاح کولې شي ان شاء الله خیر کې بیان وو آیت کې دا مونږ چې تلاوت کړو دیتو لري کیږي طلاق مغلظه یا طلاق بدعي او طلاق شرعي څو قسمونه دي یو احسن یو حسن او یو خدای احسن او حسن احسنه طریقہ او حسنه طریقہ دا داول دا. حسن طریقہ ووره حسنه طریقہ دا یین خپل طریقہ چې یو سړی یو سړی دا اراده کړي چې ځخ په خزله طلاق وير کوم درې یین درې طلاق وير کوم او خلاصوم نو د سې د نویر کئ چې په یو ساوهه شروع شو ته یو چې طلاق طلاق طلاق یی درې کانی به طریقہ د نویر کئ کبري طریقہ وير کوم طلاق کوشو خو په کار نه دا هغه طریقہ نو کومه طریقه یوه داده چې او د دری علاقې ور کول نو په دری طهور کې دی ورکی یو طهور طهور پر موږ ویل طهور ولیکي د خزه پاک حالت لا چې خزه په حالت ده هیڅ کې نوي هغه د ولیکي حالت د طهور یو طهور کې مډه علاقې ور کی نو چې یو هیڅ تیر شي په خزه باندې او خزه بیا پاک شي ینه دویم طهور راشي نو باید دویم طلاق ور کی بیا چې خزه یو هستیر کئ دویم هستیر کئ او دریم ته هر په خزمانه راشي دریم په دریم پاکی تلاک نه ورسته موباري مېړه پر دریم پاکی کې به دریم طلاق وکړې نو درې طلاق واقع شو نو خزه به یو حساب ورو کې بل دریم هیز د سبا ورو کې چې دریم هیز تیر شو به د خزه عده تیر شو دې طلاق مو واغسته ان په دریو مه شو کې کی کیسه خلاص شو دا ولی الله د تخول طریقه ویل ده دا, دا زکه چکې دې شي په دې درې مېشت کې وسړې نیت یې کړي د دریو طلاقو چویر کی خو یو طلاق چویر کین بیا دویمم ویر کین کې دې شي په دې مېنس کې د درېن طلاق نه مخ کې مخ کې د دې دوړو مېنس کې سوله وشي او دا خزر دریو طلاقونه بد شي کې دې شي جوړ جاړې وشي د دې په مېنس کې ول خندې سم نه خې نه یو ښا په کې کېره نه ورته نه او کوه بس بل کینې نو دته وریا کې حسن طریقا چې پدري مېشتو کې نه پدري توره کې یو تلک یو توره کې بل توره کې او درېم توره کې در تلک ویر کې بس په مخه ښه مکه جو ډارې را نغو درېم تلک به خزا وال او, او که جوړ ډارې را غو نه بزا کې یو شوي یا دو شوي طلاق ود غدريم نه وبچي به وسره یو زیه بس مړو خزبې اوسېږي بسره دا یو شکلو احسن طریقې کومه ودا دینم خو له طریقا دا خو حسن طریقه وکنه د شرعي طلاق د دینم یو خل طریقه شتا چاغیت احسن طریقه ویل کی اغه دا چې چوسړه خزل طلاق ویر کی یو شتفما طلاق په توور کی ها او بیا درې هه صبر وکي چې خزم یو هه ستر شي دویم هه ستر شي دریم هه ستر شي مطلب وومن دریم مښته جوړیږي چې دریم مښته پتیری شي نو کچته جوړ جاړې راغلی د خزو میډمنس کی نو که جو جاړی په د درې حیز کې نه نه نه را شي نو بیا روجود وکې نقا تازه کوو تعاج نیست شته او ک چېر ته دا درې حیزه او بیا جوړ جااړی را شي نو بیا چې دی بس نقا تازه کې به مقرر کې دوباره نو نکابه وک نقا به نووي وکې محار به مقر او ښه به خپله ځه کې یعنی د دری حیزو کې نه نه که د سړی او د می کې روغه رو راغه نو بس نکال 33 تره روجو بهو کی ساده روجو مطلب چې خبري و سره وکیا وته وی چې بس ځه طلاق نه در کوم بس چې جو سره یوزي مطلب خوشحاله شي په توریقه باندې نو دا یو طریقہ که کچیرته د درې هزه نه ورسته جو جاړیا و شو درې هزه خو پتیر شو کنه نکای ماته شو نو بیا چې ده نکا و تازه کوي خو یو طلاق و شو شو خبره یو چانس لاړو دو چان سبيام د لري خزه مې سره نو که جوړ څو سره خپه خه خوشاله بووسيږي جون وتي ري کچېرته جوړ نشو کال بعد بیا مسله پیدا شو خزه مېډم انسکي دوه کال بعد درې کال بعد بیا مسله پیدا شو نو بیا به څه وکي بیا به انداز طریقه یو طلاق به ويرکي او همدغه رنګ درې هزه به سروکي نو درې هزه پتیر شمه غل کاول غونته نو دغه صرف درې درې طلاق کوي په دغه تریکا باندې نو به د دې کې بیا ډیر وخت شو ډیر مهلت مليوي کیدې خځو میډله ته جوړ جاړې او خاندانونو لم مليوي کیدې خاندانونو خپل منځ کې کی سره کینې ماش... پلرونه ورونه مشران کینې خپل منځ کې او یو سول او جوړه په خاندانونو کې وشي دا بیا ټولو کې احسن طریقه ده چې اوتلا کوي درې دری صبر وکي بیا دویم ور کې درې درې او بیا دریم ور کې نو چې درې هزار صبر وکړو خلاص او خزن او خزن آزاد شو به اوس دا پرونی سبق کې دا احکام بیان شو بیا موږ کله ویلې له لهیتون نه خلک الله اارهم نه کو من الله ملخر بچ ب نه پټ خ اللاوي که په خیره کې د بچ پټ نه کپټ د کوو تا ک ایمان شتهته په الله بې پرور د باستا ایمان نشتا او اوله تو ه کو ببد د نه فيظال خاوندانو سره دا اختیار تا لاوي چې که دا اخې په د عدت کې نه نه د د رجو کوي شي او په ديخص علاوه دي ديخص د پارم حقوق شته په خواندانو باندې لکه څنګه چې په خواندانو په خزو باندې د خواندانو حقوق دي نو موږ غارنګ لای په خواندانو باندې د خزو حقوق شته خوان دي دا نه وي چې دا خزه مې ولا بس بيخي هم نه ده مأموریت حق نه لري نه دا خزه انسان ده حقوق شته د مطلب دانه دا چې بس تی سره کوم لوبې به لوبې کوم کل دغه خه ایتلاکور کې او کل دغه خه یو خبر بل پات شو پرونی سبق چې د درې دا دری تلاق اوله الله شرط مکرر کړي حد مکرر کړي دا ځکه چې په عربو کې یو طریقہ عربو به تلاق ورکوو بيته بیرجو کوله ورکوو به بیت... د درېو حد پکینو په دې کې به شله ولست لا كون کړو خذب یا ستنګوله تلاق به ورکو بيته بیرجو کړه نه به پریخوله او نه به خذ کوله پازا ووله به الله اخري حد مکرر کو درې چې بس درې چانس در سره دي درې چانسو در چانس کې تاسو دو دواړه خزه خاون سر اصلاح شي دغه دغه دغه تل کومه تلاک ورکوې شي کومه طریقې چې اسماو بیان کړي حکومت دي که سره اصلاح وي حکومت طریقہ باندې نو بس خزه خاوندې جون تیروي سره او که اصلاح نشوي نو به تنګول مکوې کیسی م جوړوي بس به له کیسره چا په خپل ځي او ته په خپل الله رمانی زم ولی رجال علیه نه درجه او سړو دپاره پر الله فضیلت ورکړي سړو ته یعنی سړو سره اختیارات شته بازه نن نساب کینو د احکام بیانوي نور تفصيل کوي د دې اَتَلاقُ مَرَّتَانِ هاغه تلاق چورو جو پکی کېدل شي مَرَّتَانِ اغه دوزليدي مَرَّتَانِ اغه دوزليدي داس ور د سینې دی ویلي چې اَتَلاق اَتَلاقُ التَّطْلِيقَتَانِ تلاق تلاقونه دو دي د سینې دی ویلي بلکې سوي چې اَتَلاق هاغه تلاق چاغي کې رجوع کېدل شي یعنی نسړه بر تخ خپل خز سر یوځا کې دی شي خپل خزہ کوي شي مَرَّتَانِ اغه دوزليدي دریمز چې طلاق ملاو شون بس به رجون شي کېدلې د دې ته اشاره کوي یني هغه طلاق کې شرعي طرف ته اشاره کوي په به بشری طلاق ته طلاق طلاق وویل کېږي یني ما چې هغه احسن او حسن طریقې چا هغه ته اشاره کوي یني کپ دې حسن یا احسن طریقو کوي په دوو طریقو کوي په یو طریقه خذله طلاق ويرکو یا د دریمه څخه درې واړه ويرکو په دریو توه روکي او یاد د یو ویرکو کو بيد دري هدا سبر وکړه بيد دويم وير کو بيد دري هدا سبر وکم بيد دريم وير کو بيد دري هدا سبر وکم نو دي کی د غدوچه د وير کونو بیا دريم یو چانس د ز پ در سره پاتري چ دريم د وير بیا چانس ختم به رجو مو جونشته رن نو دي کی, کی اغه طرف ته اشاره کوي خان چا تلاقو هغه تلاق چې رجو پکه کیندلی شي مرتان هغه دوزل دي یی دوزل چې د وير کونو دريم ظلم یو دل د وير نو رجو کوله شي دیمزل دی وير کو بیا مرجو کول شي خو چې دریمزل دی وير کو بیا رجو نشتره فهم ساقم بمعروفنا نو يا خصاتل دي امساق ساتل دی ام ساقن نو يا خصاتل دي بمعروف ساتل, ساتل دي دا خزه بمعروف په قانون د شريعت باندې الله وی کچیر د استا اراده د دي ساتل ساتلو وی ته جداکي ګینه په مکمل په مکملتو گا نو بیا وساته خير د دغه کې وزور ورکه خزل په ببرکه بعضی خزل کمکلی ډیر سرکشي سړیم سرکشي بعضی خزم سرکشي نو کچیرتا یو سړی وخیاری هغه وی چیردا خزه سرکشه ډیره سمومې نو اگر خیر دا طریقه وسره ووکی ترټو چې خزالک پويشي چې وره کتلاق ځکه ته خزه چې کلا طلاق نو ووري او د بلار په کور یو تور دې تیری کی احساس کیږي چې وس خو زی راغم بیا چې لاله لغزي نو په دی جه لاوي سیدا ده بیا وسا ته په انسا کو نو یا خو ساتل دي بیا په قانون د شریعت دی ا دا کوم لا کو چې کوم کسپونه بیا شو په دغه تق سره ووج وکانې کا وستا ه جونتی روا او که چېر ته جوړ جاړی نه را ځي خه میړه سره نه جوړيږي خل کوم کې کشران ټول کېنا جرګ بهکې ووشئ بیا خبره نه جوړږي الله و او تصریحون بیا احسان یا پرې خوددل دی په خیر طرقان دی طولو علماء وکړي د دې آیت لاندې اکثره مفسیرینو چې احسان د ده چې درین تلاق مو ورکو پشریت تلاق کې د درین تلاق مو ورکو زکه دا یو چاند خدا څخه پرې ده چې دې شي د اخذ یو کال د پلار په کور تیره کی او سم شي یا دا سړې بد بث سړې چیرته سرکشه سړې لوفر سړې او د اخذ تن تلاق والی نو او سړې چې خزنه جدا شي او بیا سړې لاندزه وشي چې خزنه یې سړې ترکم بچی سمبالولې کور سمبالولې جامه جوړې نور ضرورت نه نو وي وکیدې شي سړی ذهن کار شروع کی او وکیدې شي د خځه ذهن کارو کی نو علماویچ احسان دارې خطرې داره،, خطر داره، چې درین تلک مې ورکوو خیر ده په درین تلک جلتی مکو چې بذرذر درې مېشتو کې څه خلاص کې یو خو هغه په یو ځل مې درې ورکول له خو بيخي خطرې کنا ده مونږ دغه غوړه په طریقه طریقې چې درې تلک ورکول ټی مونږ په دغه خبرې کوو خام نو اللهوي په دغه درمت دریم تلاک چې زر م کوه خیر دیې صبر وکه او ت سریحون احسان یا پرې خدلدي په خیر طریقه دي یعنی دریم تلاک مور کوه او پرې د خیر ده د بم تیر شي ستاسو نکاب ما ته شي هغه به خپل پلار کي ته خپل کور کې نو خو که بیام چې تقال بعد دو کابات چېته بیرته چې د دنیقاا کولو جوژړه وشو سوله وشله جوډاړی وشو و چس خو به در سری که نه بیر ته به شي بیا به دواړه احتیاط کوي غه دغه دواړه وی چر موږ سبل چانس که کله درن طلاق خزبه وی کماو خړو بیا بیازه د میډن خلاص یم او میډب وی کله درن طلاق مویر کده خزنه یی خزنه خلاصې گمه نو دواړه احتیاط کوي بیا په احتیاط بجوان کوي نو د شریعت به هر حکم کې په هر کار کې خلاده او خلې ژوند ده ځم خلک دلته شرمږي یره بیا خلک له طلاق کې وی نو غا ظلم کوو خیر دی زیاته کوو خیر دي خزه ټکاوه د خروغون ته سپوغون ته چې د انسان نه ده چاور باندې ډوکی ماته کړي چاور باندې د څل خلک سره چې ولې سوځي ظلم او زګي ذاته وسر کې نو هغه قبلې شرم هغه او د شرم نخ کاری خدا شرم خاري خو چې نه جوړيږي بس سره جدا شې یو خل د شریعتم شری نظامو نشته نه شری نظام کې بیا حکومت مداخله کوي شي خطرې کده ده چې حکومت مداخله وکي او دوړو مینس کې جو جوړه ډاړه ووکی بزور باندې کمهړه خی... سرکشه نو میډم اني زور اچي حکومت او خزه سرکشه په خزه باندې زور اچي چې سمشه نو کنه سر سمیدر سره جدا به کې او کنه سمیدر سره به تبېوزه کې او تصریحونه یا پر خودل دي دا خزه احسان په خې ترې کمن ک پریګدم نو په خې ترې کې پریدا دیو تعالی خدای سم ورکړي یا, یا دیو تعالی ورکړي یا دو تعالی کې ورکړي نو درمه ورکو خیر ده بس پریدا از خو کا خو د د عدت نو بس بلای خزا کې او کو برتندې سره نکاح کېم خو خدم او یو یو یو خطرې کدا ده بلې خطرې کدا ده چې په خوشاله پریده په جنگ او جګړو باندې په دشمنانو باندې سره مجد داکېږي زکه چا وکال تیر کړي سره چاو پنځه چا ولسکاله چا چاو ټومیاشت تیر کړي نو الله وی د خپل دغه یو څو مودې د دو دوستۍ له حس خوکه خپل ولې له خوکه چې د ټول ژوند سره تیر کړي دی یو بل سبب رازونه شریکی یو بل سره بنز دی وي دې له حس خطرې کمن سره جداشه دښمنۍ ته خبره ماړه وای ولا یحل لكم او نذر واس تاسو د پاره ان تاسو وس بل حکم بیانې خا قرآن هر یو ټکی لپام دی د یو یو شه ده توځه کوي اوس کچیر ته خزل یو سړی مال ورکړي دولت ورکړي زمکی پونومکړي خزل په مہر کې یای کور ته پونومکړي په مہر کې یای په ټول ټول سره ورکړي دی سړی یای نور کوم جاده دونه مادهونه ورکړي دي اغه مال سبڅکای او الله وی کسړې طلاق ورکړي چیرته نو سړی له روان دي چې خزینه مال والی که کور دی او ته پنوم کړېره نو کور ته نشا غستل هغه دي خزې ده که مال دی ورکړې نغد نغه مال ته نشا غستل زکه طلاق هم تې ورکه او بیا ته مال مخلي دغه به خزنه د الله وی دوز دي بیان کړي ولا یحل لكم او نجروا او نجروا ستاسو د پارا یعنی سړو انت اخذو چې واخلی تاسو د دې خزونه مما هغه ته اته تموهنه چې تاسو ورکړې د خزو ته شي ان څه شي ان اسم نکره یني ما ملګو نشم تنوانی الوی زکه یو وجودی کې طلاق ورکه او بل چې ته نه غوړ چې بده وطنوم کړېره او یادي نور سوي کړې د غنت نه اخلي د خو بيخي خسر ظلم دي په تیارا درمال ځان سره وې شنو خبره ژوندۍ خو آباد کی در غمال دو وجه نخبی و سرده و ترخی بله چه نکاو سروکی او که در مال موالی و پریم دهنو اکثر خذی بدنامی شی وی ده تلاک شوی ده تلاکه شوی خذ سره حالاکی پیغمبر اسلام تلاک شو و خذ را نکاو, نکاو نکدی اومهو بیبا رضی اللہ عنهو ده ابو صوفیان لور اتلاک شوی و پیغمبر اسلام و سره نکا کرده ده زینب رضی اللہ عنهو ده نبی اسلام خپل سکت ترور لور ده د زید رزلانو خزا چې هغه تلاکړ پیغمبر استاموس نې کاوکړه نو تلاک شوو خزو کې نقصان نې بد خبر نې خو شو او کونډو کېم بد خبر نې نو زمو خلک راککه کې تلاک شوو نو کونډونه د یو د جهالت فیل له خاطر سره کوي نویو خو وخت تلاک خزه له ورکه او بلته مال او دولت مواله دا خو بيخي وسر ظلم کې پریدا چې هغه خپل خو صبا جوړ کې په غمال مانے. او یا بلسوکو د لخ کې کې شي د مالوج سړی او د لخ کې د ه مالداره د کا او سره وکم د خیر خو بهې سره ورسېږي کد بلوکو سرې کوو کې ل خو به بیاخ کې وت نه نو کمې په وچه میدانمانې پر دی بیا به خه بیخی بهغ شي غریبه ډره به خاببه شي ولا يحل لكم انذروا واس تاسو د پاره ان تاسو چې واخلې تاسو دې خزونه مما د هغه مال نه اته تموهنه چې تاسو ور کړې د خزو ته شي ان د دې آیتونو لاندې یو واقعه ذکر کړي علما چې خ دې آیتونو لاندې علما چې ده طلاق یو بل کې سم ده چاغه تو لکي خلعه اري طرف کوي خلو عولکی د دیتا چې خزه مطالبه د طلاقو کی هغه خزه سلام د طلاقو مطالبه حق شته چې خزه مډله وي چې ماله طلاق راکا نو بیا په دغه صورت کې چې خزه د طلاقو مطالبه وکړي نو بیا کې مډه ورته وي چې طلاق در کوم قټاله میچ کوم مال در کړه دولت می در کړه اغه مال راکبېته نو بیا جائز دي چې مډه د نه والی ورم دایت دا کې مخ کوي کنه چې الا انا مگر کچره یا خافه پویشل د میړو خزا خوف دلته معنا مونږ وکړه علم زکه خوف دا د علم د لپاره سبب ده چې سړی د یو شینه پویشي چې په دې ما ماته نقصان نه خو خوري غینه کنه خو هغه ټایم کې وسړی د یو شینه خوري چې کله پویشي چې د زمان نقصان ده نو بیا خوف خوري په دې په وجه باندې علم د خوف د لپاره سبب ده او خوفه مسبب سبب ده نو کلا کلا معنا الفاظ و بګوري او ذیل بګوري تفسير په اصول کې موږ د قاعده ذکر کړکړو چې کلا کلا او معنا د سبب او کلا کلا د سبب معنا کې دلته موږ معنا وکړه اي خافه کچره پوي شو د میړو خزه الله د ان لا چې د ان لا دی اصل کې ان په دې خبره مانی چې لا یو کې محدود الله چې و بنشي درولې د دواړه حدود د الله یعنی خزه مړو په دې باندې پوي شو چ د دو دوی ژوند نور نکيږي که دوی چې تفهم دغه طریقه منه ژوند په مخبوزي نو ګننګاريږي جنگ جگړې وي ظلم وي ذاتي وي نو کبا خزې ډیمانډ وکي د مطالق او مېرو ته وي چې سيده طلاق درکومه ما خو بس مال مې غمال راکشت طلاق مې كون درکړې ده په دغه صورت کې بیا اغه مال ورکول شي اغه ستلی شي او د دې آیتونو لاندې علما یو واکې ذکر کوي دوي صحابي حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ حبیبہ بنت سہل بنت سہل الانصاری حبیبہ بنت سہل الانصاری د یو خضوہ نیک خضوہ صحابیہ وا رضی اللہ عنہ د دې خاوند نومېدو حضرت ثابت ابن ثابت ابن قیس ابن شماس دنو ميو یو زل دا خض په بام ولاړه ده او خوندې روان دي مېډې روان دي خپل ملګرو سره څړو سره ته جديد خپل مېډه او کړه د خپل مېډه او تدیر بدرنګاو بدنی لحاظ نه وو د شکل د لحاظ ډیر بدرنګ ښکارشو دا حضرت د دا داری کراغله پیغمبر علي سلام له دا حضرت حبیبر رضی الله عنه او پیغمبر اسلام ته کیناستا چې یا رسول الله ما دغه سه خپل مېډه ولېدو په نور سړو کې نو مال ډیر بدرنګ ښکارشو زما پر رکه چې کوم دی میړه قدر او عزت ختم شو زما پر رکه له لاس از دینه ډارې غمه چې زه به خپل میړه حق ادا نه کړم تکړه میړه حق ښه په ځمانه ډیر حق دی میړه ده او خزه چې جہانم ته وزي ډیر وجوهات او وجنه هغه به میړه ده وجنزي حادثه رازي چې میړه نشکر کوي یو حدیث رازي پیغمبرستا ما جہانم کې خزه ډیره وري دي په چېګه پیغمبرستا میراج تلاړو نو صابه پښتنه وکړه یو خزي چې یا رسول الله ولي موږ د خزي دی ویلي په جهنم کې ډېر دی دی نبی اسلام تو فرمایي چې خزي مزه ډېر دی ویلي دی چې خزي ډېر ناشکر دی میړه ان میړه ټول عمر خزي ته خدمت کوي خوشحونه کوي چې د خزي اړتونه پوره کوي لیکن یو یو نقصان کوي میړه نو شي چیرته یعنی یو ضرورت پوره نكي یا یو جنجال په خبره وای نو بیا خزر خزل کیننو بیا میړه ثاني شروع کوي ته مړه د اوسه او تا ما لپاره څکړی او ته د سې او تا غسی په دې وجمانه دا خز چې ډیر نه شکرې دې مېړه نو دا ان خزه لنده خبر دا چې ډیر وجوهات مېړه دې وجنه جهنم لته لې شي زکه دې مېړه حق په خز باندې ډیر ډیر دې نو دې خزې وی چې یا رسول الله د سینې چې زمانه دې مېړه ناقدرې و چې حق ادا نکړې شم او سب غناغار شملاله او بیا جواب دون غره د صحابه په رکه ډار غره نن سبا خدا کسا نشتا نموړ په دې کې څه کوي چې د خځه حق ویږي کی کی او نه خځه په دې کې څه کوي دا کمهړ د خځ سره ظلم کوم کې څه کې نه ده او که خزم د مېړه سره هر قسم ظلم کوو حق ادا نه او بې قدري وکړو بې عزتي وکړو هم کې څه کې نه ده اخرت د چا ذهن کې ده اخرت خو چا ذهن کې من نشته ځنه سبا ایمان نه ټول بس غیر مستقيم توګه من خلاص یو په کوفر فطره بنلګو ما خو غیر مستقيم مونږه د ایمان خلاص یو دا چا حق منه نه د مور په لار پیژنو ټول اول د خوده حق منګ پیژنو ز خودی نه بیرونی د خوده حق نه نه پیجندل ته خوده حق دانه چې د خوده احکامونه باندې د خوده حق ده کنه ده د خوده حق دانه چې دغه کتاب ته دغه د خوده خبره د خوده کلام واوري او ځان به پوي کې دغه حق ده کنه ده د حق منګ نه پیژن نه پیجندلې شو د خوده حق مونه نه پیجندل پیغمبر حق منګ نه پیجندل په پیغمبر دا حق نه دی چې تاغه تداغه تا په لارomani لاړ شي داغه طریقه باندې ژوند تیر کې دا حق مونږ نه پیجن دلې پیغمبر په به دا مور پلار د خدهو در رسول نو روسته نو مور پلار حق ده نو مونږ د مور پلار حق نه پیجن دلې چې خزراش کورله نو بیا مور د سیله کا پلار د سیله کا مظلوم پلار به ته کما کلې لېوتوي محفل کې بناست ته کما کلې مړا سر دیوي او تاوي چې مونږ د پارا او تا ټول مردا کړي ټول مردا غړي پلان راوړی تانی ور به څڅو تیریه خپلار معنی چې یو وته سبا غوړو کې زوی چې د ځان سره غټکړې او په مشکلاتو تکلیفونو باندې سبا او مغز یو ته غټی کوو چې تام لپاره سکړي توس خپل ته ولی کوټا شوي دماغ دې کار نکوي د خبرو ته کوي نو چې خدای نه پیژنې د مور پلان نه پیژنې حق نو غا خزبه دې مېړه څه حق پیژنې نو زه سحابه په ور کې ډیر ډارو دوه کو کوخان چ موږ نه چیت د الله د حدود نه تیرې ونی شي نو له همدې یا رسول الله طلاق واړند خپل میړه نه بس نو پیغمبر اسلام وتي تعالی د میړه سره درکړي وی او یا رسول الله د 501 کجورو باغ راکړي ییو باغ ورکړو چې 1500 د کجورو ونیوي ینن سبب پیسې معنی کروڑون روپو باغ نو یا هغه ما هر کړه کړي پیغمبر اسلام وتي دا باغ بیرته ورکه کمیډه <متاليبا> دنه <وكي> مطالبه وکي نه خځو ته او يا رسول الله با باغ مر کومه کڼور نه نغواړي وير کومه د خځو پلار مالدار بو او يا بخل مالدار و وی کڼور تر نه غواړي مر خو مار ما د طلاق کو کی چې زګون انګاره مال طلاق را کی پیغمبر اسلامي تو سیده میډه ر غوخته حضرت ثابت رضی الله عنه او ته ویل بي چې دغه سيستا خزه طلاق غواړي او هغه د تیار د چستا هغه باخت طالب تدیر نو خازي ومت ميدوته چاره رسول الله څنګه چستا خوخي بس زمام خوخه نه غا ميدم په دي پوجو غم بي ډير كيسه کې کی نشو ځان نه مجنون جوړ نه کوچو زوخه پدې معنی مې نه ما په دي دی, دی مجنون ي سر پر سي ماتومه ما. نن سبا خو ما. دا شي ډير عام دي پوجو سر پر سي ماتومه د خازي د مور خازي د مور چې دا پری دي د خازي د پاره مړه ډير ظلم روان دي بس نن سبا کوم کې مو به ګوري د یو خځ د لپاره کوم کوم ظلمونه ونشه په دې معاشره کې کوم کوم ظلمونه خلکو ورنکړه کوم کوم کیسه وسخه کړی ځکه د دا الله دار پردې کنيش ته قیامت پر حدیث راځي قیامت پر هاغه سړی به نیم فلجی چې دو خځ ومنس کې یو سره ظلم کړي او, او بلته وخوخ شویو نیم بفلجی په بدن کې نیم بدن به روغ نیم بدن به فلجی شنو خځ ومنس کې تو پیر کړه او ظلم کړه موسابیت رځنه او تو وی چاره رسول الله ب زمان خو خاله طلاق ور کومه سیده وس نو باغ ورکو طلاق واغستو دوه در صحابه پر د دا الله دارو خان نو یحل لكم او نجر واس تاسو د پاره ان تاسو چې واخلی تاسو د دې خزونه مما مم د هغه مال نه اتې تموهنه چې تاسو ورکړې دی خزو ته شیان څه شي الا مگر اي خافه کچری پوه شو د دو دواره میړو خزه ان پدې خبره باندې چې لا یو قیمه حدود الله ای چې بنش درولې حدود الله نه د الله هغه احکام به پوره نکې او الله به او ته قصې سزا به ورکې نو او خزه مطالبه وکې نو کسړې طلاق ورکې نو بیا خو سړې ته د اې څه نشا غستلې او که خزه طلاق بیا نو بیا سړې د مال مطالبه کوي شي فاین خفتم هم... پس کچري تاسو پوهې شو لې دلته خوف مانا د علم ده فاین خفتم هم... پس کچري پوهې شو تاسو خودیږي کې توصيه کوي د خځي خاوند کور والو تا دواړو کو جانبانو تا تاسو په دې معنی پوښو چې دا خځه مېړه سره نه جوړيږي فاین خفتمه پس کچې پوښوې تاسو او وارثانو د خځي وارثانو او د مېړه وارثانو ان په دې خبر باندې لا یقیمه چې بنشي درولې حدود الله حدود الله دا له حدود تیرې به وشي زلم بو شي زیاتې بو د یو طرف نه نو فلا جناحه علیهما نو نشتره ګونا پر دواډو باندي نه په میړو خزه باندي فیما پاغستلو ورکولو د هغه څخه ایفتدت به چې فیدا ورقي د خزه پاغه باندي یعنی اخه لته اشاره وکړه یعنی کخه ځا مطالبه کوي اوخه ځا فدیه ورکې څه مطلب هغه د میړه مال میړه به ته واپس کې کوره ورکړي یوه باغ ورکړي یوه نقدي ورکړي یوه بلچه ورکړي هغه به ته واپس کړي او دا خزه تنظیم خلاص خلاص کړي میړه نه مودې دی, دی مې معنی... په دې میړه باندې ګوناني شته د مال تني والی او په خزن ګوناني شته د مال ورکړي ترکه حدود الله دا پوری دالا... یو بل حکم ده تنسیخ نکاوت وی دام یو په شریعت کې یو حکم شته تنسیخه نکاح د نکاح منسوخ کول د دې د دې اختیار شته قاضي سره ده مثال خبره خزه مطالبه وکړي د تلاکو چې ځخ خپل نه تلاک واړه او میړنه ويرکې میړو تا ویچ بزې نه درکوما ظلم کوي زیاته کوي او خزه خپل مجبور ده خو ته نتلې شینه چې ترڅو میړ طلاق نه ويرکړي طلاق اختیار خو میړ سره ده نو دغه خزه بلاړ شي عریضه وکړي قاضي لا چزمی میډنه او یو شرعي اوذر بوته خو هي چې زته لاغ زکه غواړم میډنه چې زما حق نه ادا کي يا ما سره ظلم کي یا ما سره سر بس یو چه کي ظلم کي زما زما حق نه ادا کي زکه تنه طلاق غواړم نو میډه نو قاضي وچی دي دا غواړي او یو کال پورې به قاضي کوشش کوي چې دوی منس ک سول او شي جوړ جاړې او شي نو کچیر ته قاضي پوشو چېر به داسره نه جوړيږي دا خزه طلاق ختمه نکلا کده نو بیا او دا میړو تلا نو ورکو باندې کلک ده نو قاضي او میړو ملامت هم ده نو قاضي و بيچو کی په میړو باندې و بوج واچی جیل لبي کی او ځاګانه و توړه کی چې ښا به خزل تلاق ورکا نو میړو به مجبوره کی او میړه به خزل تلاق والی هغه خزبته نه آزاد کی قاضي به دي له ګور چا ایا د ملامت سوک ده خزم ملامت راو کنه میړو ملامت راي دارې مطابق به فیصله کوي تلکا حدود الله دا پولیس الله دي فلا تعتدوها نو تیرېم کوي د پولیسونه دا الله وي ده کرخه دي د کرخینه وانه وړي نو دا الله د کرخینه چې نو بس بیا خو عذاب دعوت ورکول دي تان چې به با مسلمانانو باندې ظلمونه دي با مسلمانانو باندې د الله رحمت بند دي او غضب د الله مون باندې وريګ د الله رحم به مون باندې شداد ټول د هغه وجنه چې مون ټول مونږونه خوخه کوو او د سونه خکو هاجونو لڅو خدای الله پولی مونتیا دي نه دي ظلم کو زیاته کو میړه د خسر ظلم کوي او خزه د میړه سر ظلم کوي بچی د مور پلار سره کوي مور پلار بچو سره کوي بازینو کې بس یو بل باندې ظلم روان دي د الله د پورو منګه تیرې کو په دیو ځمانه الله مونږ خپل رحم نه کوي ارحم من فی الارض يرهمک من فی السما حدیث کرازی رحم کو په هغه چا باندې چې بزمکه کی دي رحم په پتا زو کې هغه ذات چې کې دي الله يفسمک کبیای انسانان دی زناور دی اشارات دی پټولو باندې رحم وکای یو بل باندې رحم ختم شویلې په دی وجه باندې الله موږ باندې رحم نوري نرا نو تلکه حدود الله دا پولی د الله دی فلا تعتدوها نو مونږ دې کې ګتېرې مکو د دی پلو نه وان وړي ګوره و حدود الله او چا چې تیرې وکړو د پلو د الله نه وا وختو د الله حد کراسکو د الله حدود نه تیرې وکړو نو پس دا خلق هم زالمون هم دوی زالمان ځکه دا احکام چونه منی ته بنور لارونه عمل کئ نو خزلم ده کنه طلاق نه ورکه خزل ایاه تنګه پزابه یا خزلم کوي یا مړ ظلم کوي د خو ظلم شو الله وی نو مې تعده حدود الله او چا چې تیر او کو د پولو د الله نه نو فؤلاء دا خلق هم زالمون هم دوی زالمان او په زالمانو باندې الله فا انتو پس که چلی تلاک ورکرو دی خزی تا دری تلاکه ها دلتا واسه دری تلاکه ها دی خان یوی خزی تلاکه او خوڑل او خبر اخلاس شوه نو بیا با چکی داغی احکام بیا نی فا پس که چری تلاکه کڑا دی میڑو دا په دریو تلاکه سره نو فلا توهلو ل... لهو نو دی روا دی تلاک شوه د ندیرا ندر اواده خزه لهو د طلاق لره دغه چاچ تلاک ورکړي د سړی له د اول میډه له بیا روانه ده مېم پس فذرې دریو در طلاقونه بیا یو یو بل سره رجوم نشي کوله او نکاح نشي تازه کوله حتی ها یو شرچ ترې په یو شکل کې برت سره یو ځای کې شي او غدارې حتا تر دې پورې تنکحه چې یو ځای شي د خزه زوجنده خاوند غیره بل خاوند سره یو دا شکل شتره چې دا خزه د بل میړه سره نکاح وکي او داغه میړه سره یوځم شيخه شرط د پکه د میړه سره یوځي کېدل د پکه شرط ده تنکیحه نکاح اصل کې په لغت کې کی ویل کیږي یوځي کېدوته نقحاتل اسجار وې وونه نکاح وکړه نو وونه خو نکاح نه کوي وونه څه مطلب ان ونه یو بل کې وې رغلې یو بل سره یوځي شوې دونو دو دا څنګه چې وبل کې وير شي یو شي عربی کې وی نقاحت اسجار ونی یو بل سره یو زې شو نو نکاح سل کې ولې کېږي د خځه او د میړې یو زې کېدول اصل کې او دا زوجن کې اشاره بل نکالا بل میړلا یو حدیث کې راځي چې یو خزرغه پیغمبره اسلام ته او پیغمبر اسلام ته وی چې یا رسول الله ز خپل اول میړه سره نکاح کول غوړم هغه اول میړه درې ت تلاقه ورکړي و دې خځه ته او دی بل میډم کړیو خو رسول الله و دې دویم میډل طلاق خلمه او اول میډم مخو غیله طلاق وکړم هغه سره بیت یو ځکیږم ورهم چني کاوم کې د شي بس خپل مننس کې به جوړ ډاړې شوی نو ستریقا بابا چلا را بابا پیغمبر اسلام ته ویل چې دغه دویم میډل سره ته یو ځای شوی دې وتوی چنا یو ځای شوی نه یما پیغمبر اسلام ته ویل نکای شوی و سره یو ځای شوی نه و پیغمبر اسلام ته ویل اول شي کوله ترسو چې وځي شويب بس دا یو شرطيخه په دې کې ودال الله یو حکمتي په دې اړه کې کني که دسی نشي بیا خو باسانه کاری طلاق به ورکی میړه درې طلاقا او بلې په پنې کا کوي او بل به د طلاق ورکی به ته بدا وسر نکاون کوي بس بیا به خسبه په دې تریکه مې تنګي آسانه کار وي په دې وجه من الله دا شرطي خيره فینت لکهه پس کچې طلاکهکړه د میړو دا ښه په دریو تلاکو سره د فلا تهحللوونه د روا دا ښضاه له د میړه دپاره اول میړه دپاره من بعدو پس د دریو تلااکونه حتىتا تر دی پورې تنکه چې ی شي د ښه خاون غیرره بل سره فینتون لکهه پس کهچرې تلاکه کې د ښه د دوه میړو په دوه میړ نه تلا یا د دویم میړه نه کندشوه نو فلا جنہ علیهما ونشتری گونا په دې دواړو باندې نه په اول میړه باندې او خزه باندې ایں یا تراجع چه رجو کی دواړه ان ظن کچری ګومان وی درې دواړو ان ی حدود الله چوب درولې شي پولی د الله دې دویم میړه نه طلاق شوه دا خزه یا د دویم میړه مړ شو کندشوه او بیرته اول میړه سر نکاح کول غواړي او په دې باندې پوی وی دی دی پیر بچې ده د الله پولیس نه ماتي حدود دو بنه تیرې بنه کوي بیا خیر د کداول مړسني کاو کی بیا جایز ده د دې آیتونو لاندې بعض خلکو حلاله جایزه کړي ده حلاله حلالي سنت اخلاص دي حلاله وشته رې په اسلام کې حديث کرازي چې نبي اسلام فرمایي دي لعن الله المحلل والمحلل لهو لعنت کړي ده الله پاغه چاباني چې حرام شوه شي بل پر حلالي او لانت ده الله پاګه چا باندې چې حرام شی زنده پر حلال غني یینې اشاره کوي حلالي طرف ته چې مولا سیو وت حلالي چې بس بلته پني کاکا او د درش په بوسرو کې بل سره او هغه به تعالی کویر کې به تعالی پني کاشي نو مولا وت حلال کړه او او میډم چېره هغه حرام خزه پزان مانه حلال وګڼله نو په دې مانه مولا باندې ملانت شو او هغه میډم شو او خزه مانه خلانات ځکنه چې خزه غریبه خو مینس کې بس ګيره ده د جاهله د جاهلانو مینس کې میډم جاهله ملام جاهله نو خزه غریبه ته وکی اوبې د پښتنو پر ټولنکی بل حدیث کرزي پیغمبر اسلام فرمایي چې دغه حلاله کون کیسړې د کتث المستعار کتث المستعار اغه د کرایا غړ غړل ویلې کیږي ودا دغه سړی چې حلالي کوي ودا د زله کړیا غړ کړیا غړ دیو نکاو نه کيو او طلاق ای او خلکو لخصي حلالي همرفاروق زنه هووی چې ما څوک په حلاله باندې گیر کړو هغه چې کل خلیفہ وي زب د زنا او حد په قائمومه هغه سړي باندې او هغه د خزي مړه باندې په دواړو باندې بزه د زنا حد قائمومه دغه د زنا کوي نو حلاله په اسلام کې نشته راځه په دغه طریقو باندې حکومت دې کچې د خلکو هیلر او باسلیدا فینتلقہ پس کټیرت پس که چره طلاق کی دا میڑه دا خزه پا دریو طلاق سره. و فلا تحلو ندروا دا خزه لهو دی میړه دا پاره. ممبادو پس دا دریو طلاق کنه. تر دی پوری تن که ها چیوزهشی دا خزه. زوجن دا خاوند غیرهو د بل سره. فین طلاق پس که چره طلاق کی دا دوی میڑه دا خزه. فلا جونا یا دا دوی میڑه مرشی. فلا جناح علیهما نوشتری گناہ په دې دواړو باندې په اول میړه او په خځ باندې ائی ترجعا چرجو کی د دواړه ان زنه کچری ګمانوی غالب ګمان دا وی د دې دواړو چې ان یو کیما حدود الله چې وبدری حدود الله بیا وتیرنه کی ظلم بنه کیوبلسره نو بیا کلاوی نکاو کی خیر ده وتل کا حدود الله دا پولی د الله بار بار له خبره کیته مطلب چې ګور دا زما پولی دی دا ګوره سپکو نه ګنی دا ابس ون چې بس الله کی سیکڑی مونلا مثالی کړی مونږ لا کامل مه وو کو کنی جنتی خویم. يم الله ودا سوچو نه کئ وتلک حدود الله د پولی د الله دی یو بیانوها بیانې الله خپل احکام خپل پولی خپل احکام لیکوم یعلمون د پاره دا قوم چې پویږي د الله په کتاب باندې جاهل سره په دین پویږي څوک یو چو خيار یغه پویږي په دې باندې الطلاق مرتان هغه طلاق چې رجوع پکې کېدلی شي مرتان دوزلې دی بدريام زماني به رجونه کیږي فامساكن فا نو يا خصاتن دي داخزه بمعروف په قانون د شريعت ماندي او تصريح يا پر خود دي داخزه به احسان په خې ترې کا ولا يحل لكم او نديرا واستا سوده پاره اني څړو د پاره انت اخزو چې واخلې تاسو د خزونه مما د هغه ماله اتيتو مهنه تاسو ورکړي د خزو ته شيئا څه ان يخافا کچې لري پوي شي د میړو خزه ان په دې خبره باندې چي لا یو قیمه چوب نشي درولې حدود الله پولیس د الله نو په دا وخت کې کخصه مطالبه وکړي نو بیا سید ابي اغستې شغمل فین خفتومه پس کچې لري پوي شويه تاسو او وارسانو د خزه د میړو لار وي ورونه وي ان په دې خبره باندې چي لا یو قیمه چوب نشي درولې دامی لو خزہ ودود الله ای پولې د الله ای دوی مینس کې به همدغه سیلانجی رواني زلم برواني فلاجنا علیهما نو اشتری ګونا په دې دواړو باندې فیما په ور کول او اغستو د هغه څه کې افتدت به چې ویر وير کې دغه خزہ پاغي باندې یعنی خپل ځان خلاص کړي یعنی د میډمال وير کې ځان خلاص کړي نو بیا ګونان اشتره تلك هو الله دا پول د الله دی فلا تعتهدوه متیریمه کوی د د پلوونه ومنه تعد حدود د الله او چاچی چې تیری وککوو د پلو د ال لا نه فلا ک پس د خلک هم دوالمونونه دوی د ظالمانه فین پس لکه ف چې د تلا کوورکوو دښې د سړي د خېله پو تلاکوو د فلا تهحللو او د رووا دا خضاه له د تلااق شوي سړی دپاره دی سړی د پار اول میړه د پارا مم بعده پس د دریو طلاقونه حتا تر دې پوري تنکه ها زوجنه چې او زېشی دا خزه زوجنه د میړه غیره بل سره فین طلقها پس کچره طلاق کی دا د میړه دا خزه د دویم میړه دا خزه فلا جناحه فلا جناحه نونشتریه ګنا علیهما په دې اول په دې دواړو باندې په دې اول او اول مړ باندې او خذ باندې ان یو تراجع چنوجو کی دواړه دو دو ان جن نکچ دي ګمان دي د دواړو ان یو قیمه چوب درول شي حدود الله پولی د الله وتلکه حدود الله او دا پولی د الله دی یو بينوها بيان الله خپل احکام خپلی پلي له قوم يعلمون د پردا کوم چی پويږي